Miri dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, u kojoj danas govorimo o pokori u Franjevačkom svjetovnom redu, na Franjenim počecima, na izvorima Franjevaštva. Vratit ćemo se u daleko 13. stoljeće uz pomoć naših gosti. Danas u studiju od srca pozdravljam a, brata Stjepana Lice, koji je ministar mjesnog Bratstva Kapitol. Dobrodošli. Hvala lijepo, mir vam i dobro. I fra Daniel Patafta, koji je asistent na KBF-u, ali živi i radi na Kaptolu 9 ovdje u Zagrebu. I vrlo dobro poznaje i to kako mi kao članovi Franjačkog svjetovnog reda upravo živimo danas u ove dane na poseban način našu pokoru. Ali će nam pomoći da uđemo i u povijesni kontekst, s obzirom da je upravo za to stručnjak i da je to područje koje vrlo detaljno izučava. Daniele, dobrodošli i Hvala lijepo. Evo za sam početak, poštovani slušatelji, vjerujem da jes imao vama ovo posebno vrijeme korizma i vjerojatno ste baš kao i mi primijetili kako je jako brzo prolazi. Već smo pet tjedana a, prošli i čeka nas zapravo jedno intenzivno razdoblje u kojem još imamo jako puno prilika, pa ćemo vas mi na samom početku odvesti u daleko 13. stoljeće kada a, zapravo se događaju neke velike stvari za cijeli pokret a, i za naravno sam život Svetog Franje i Svete Klare. Pa evo jednog citata koji će nas onda uvesti na najbolji mogući način u temu. Trapljenje tijela neposredno vodi u onu pokorničku kulturu koja je obilježavala prve godine 13. stoljeća. Dok je najme u Novom Zavjetu riječ pokora bila potrebljenja da označi obraćenje, unutarnju promjenu, Tijekom stoljeća, zahvaljujući također učvršćivanju javne ispovjedi, ova riječ poprimila i drugo značenje, te se sve više odnosila na izvanjske čine koji su pratili takvo obraćenje ili pomirenje. Ovaj drugi smisao pokore malo pomalo je stavu zbog onome više unutarnjem smislu, toliko da bi često i prevagno. I evo, dakle, za sam početak, dragi moji gosti, a, pitanje što je zajedničko u, u toj pokori tada i danas, što možemo zapravo naučiti iz tih uh, godina 13. stoljeća, a što možemo možda savršeno primijeniti upravo na daš, našu današnju svakodnevicu. Danijele. Pa vidite, jako ste lijepo napomenuli 13. stoljeće je stoljeće prekretnice. Renesansa 13. stoljeća koja je možda našoj široj javnosti manje poznata od one renesanse tamo 15. stoljeća početka 16 ali u mnogim svojim elementima i mnogim segmentima bile je puno, puno jača i puno sveobuhvatnija. Vidite, do tog vremena, možemo još uključiti tu i 12. stoljeće, pokora, svetost, to je bilo nešto što je bilo, možemo reći, rezervirano za monaški sloj. Monasi su bili ti koji su prinosili žrtve za narod, koji su molili za obraćenje naroda, Dakle, bilo je sve obilježeno monasima kao oni koji su posrednici spasenja između Krista i ljudi. Širi kontekst društva u kojem je teško govoriti u to vrijeme, jer nema one svijesti kakume imamo danas, društvene svijesti, jednostavno je bio i svega toga isključen. Dakle, korska molitva, liturgijski čini i ono što su živjeli stari monasi po velikim opakijama oni su činili za narod. 12-13 stoljeće u kontekstu mnogih promjena koje su se počele događati, to sada mijenja. Prva stvar koja je, možemo reći, e, napravila jedan lom, to je pojava građanskog sloja, građanske kulture, građanskog društva. Upravo to građansko društvo postaje društvo koje je samosvjesno. Dakle, društvo koje sada razmišlja o tome što ja mogu konkretno učiniti. Nešto drugi sad više za mene čini. Dakle, na neki način, naglasak je sada pomaknut sa onoga što su činili monasi po opatijama, na ono što ja kao, konkretno kao pojedinac i član crkve i član tog šireg društvenog konteksta mogu učiniti. I sad se javlja ta jedna potreba da se živi radikalno evanđelosko siromaštvo, znači možemo reći evanđelje, liturgijski tekstovi, sve vrste, možemo reći, bilo kako je, češnito, sve to pismo samo ako ćemo uzeti, više nije samo rezervirano sad za jedan povlašteni sloj monaha, nego je sada dostupno svima. Iako je ono možda još na latinskom jeziku, to je vrijeme latinske kulture. Mm -hmm. I pojavljuje se nešto, a to su heretički pokreti. Koji ćemo, kad malo usporedimo, pogotovo recimo jednoga Valdeza, Pijera Valdeza, malo usporedimo njegov početak i Franjim početak. Mi ćemo naći jako puno toga što ih povezuje. U istom vremenu. U istom vremenu, nešto prije, Malo, bio, ne. nešto prije bio Valdez, ali u svakom slučaju ima jako, jako puno sličnosti. Ali, bitna je razlika što Franjo ostaje eklezijalan, ovaj ne. I jako puno takvih pokreta nastaje, takvi pokreti koji su snažno obilježeni upravo pokorom. I možemo govoriti da je dva, 12. stoljeće, stoljeće pokore. I to prenosi se i u 13. stoljeće. I vidjet ćemo da su to pokornički pokreti gdje je pokora na snažan način izražena, ali jako su snažne, možemo reći, te vanjske manifestacije pokore. To je vrijeme kada se pojavlju i valdenzi, prije njih su se još pojavili i katari, koji su bili još stroži, oni su čak dijelili na one savršene vjernike, ti savršeni su u toj askezi bili, možemo reći, stvarno daleko dospjeli. Bili su e, ljudi snažne, asketske, snažne e, pokorničke, e, snažni pokorničkih obilježja. Svarno su, možemo reći, bili do temelja predani tome. I, i svarno ih se mogu nazivati savršenjima. Ali oni su bili izvan crkve. Mm -hmm. Oni nisu imali eklezijalnu dimenziju. Franjo, mnogo toga upija, živi u tom vremenu. Cijeli pokret izrasta iz tog vremena. Cijeli pokret izrasta iz svega onoga što se u tom vremenu događalo. I ostalo, Franjevački pokret je pokret koji nastaje unutar urbanih centara, urbanog dijela, možemo reći, tog vjekovnog društva. Zato neće biti čudo što će hranjevci svoje prve samostalne upravo po gradovima osnivati. I znači, na neki način, on je odgovor na potrebe onoga što je novo društvo, novi sloj društva, tražio u vremenu koje je nastajalo. Naravno, to se kasnije širilo i na druge slojeve društva, ali je upravo hranjevački pokret dao odgovore na to vrijeme, jer je sam proniko iz toga vremena. A to je vrijeme koje je bilo u mnogo čemu jako snažno obilježeno upravo tim post i pokora kao putevi kojima ja kao pojedinac unutar te zajednice mogu doći do svoga spasenja, znači mogu doći gospodinu. Znači pomak je bio sada sa opatija, koje su na neki način držale monopol na uvjetno rečeno, mm -hmm. na to da je sada svaki pojedinac pozvan da radi na svom obraćanju i da putem postaje pokore radi na svome spasenju. Stjepane, zašto su svetom Franji i sveti Klari pokora bile toliko drage? Trapljeni uopće? Pa, ja mislim da govoriti o pokori kod svetog Franja i kod Svete Klare nije tako jednostavno. Dakle, ne bih rekao da su oni bili natmureni ljudi koji su ili mazohisti Dakle, da li je nešto suprotno? Kada je Franjo išao propovijedat, on je propovijedao evanđelje. A kako je on propovijedao evanđelje? On je propovijedao evanđelje u odnosima prema ljudima, prema svom subratu s kojim je išao po svijetu. A njegove propovijede su u početku bile krajnje jednostavne. On je govorio Obratite se i činite pokoru. Mm. To je cijela njegova proponija. I on to ponavlja kamo god dođe, ali kad ljudi vide njega, kako se, on radosno prolazi svijetom, kako se lijepo odnosi prema svom subratu, to proizvazi iz jednog drugog konteksta. Ima drugačije značinje. Nemoj, nije to ono pretvori se u prah i pepeo, pretvori svoj život u neko svjetlo. Mm. Odraz svjetla. Sad mi pada na pamet jedna Zgoda, kratka je, pa ju mogu ispričati. Nikos Kazancakis u svom romanu o svetom Franji Asičkom pripovjeda, naravno, je izmišljena zgoda, ali jako uh, dobro uh, oslikava o čemu govorimo. Uh, Leon si ispovjedao kod svetog Franje. I sveti Franju ga sasluša i kaže strašno si pogriješio Leone. I zato tjedan dana ni kruh ni voda neće preći preko granice mojih usta. Leon kaže, čekaj Franjo, pa ja sam sagriješio. A kaže Franjo, Leon, je, tako smo dugo zajedno, još ne razumiješ. Ja sam zgriješio s tobom, a ti ćeš postiti sa mnom. Dakle, preuzima post njegov, dakle, to je i, i Klara je bila, dakle, recimo Franjo i Klara su bili ljudi koji nisu išli okolo i tumačili ljudima što bi trebali raditi. Oni nisu nikad Govorili drugima što od njih očekuju. Prvo su pokazali što su oni spremni učiniti i tek ono što su oni u svom životu učinili su onda rekli ako ho ho hoćeš, ako možeš učiniti. Našao sam negdje isto jedan citat. Pokora kao i siromaštvo nikada nisu bili za Franju, pa stoga ni za Klaru, plod odreknuća žrtve. I pokora i siromaštvo samo su trenuci nasljedljiva na Krista. Oni nalaze svoju puninu u duhovnom veselju i radosti. Krajnji smisao. Što kaže? Kaže da je to bilo sastavni dio njih. Mm -hmm. Da to bio njihov život. Oni su uh, ljudi pokore, ali oni tu pokoru kao što je rekao i Stjepan, ne žive natmurena lica, e. nego oni to žive. I oni to žive u radosti. Znači, ta pokora kod njih dobiva i onu unutarnju dimenziju. E. E. E. E. E. Znači, da je oni kroz takav način života, u biti, možemo reći, žive evanđelsku radost. E. E. E. Jer kroz pokoru, kroz siromaštvo, nalaze put prema evanđelju. I to je to. I to je, možemo reći, ključ. <laughs> Koji vrijedi u današnje vrijeme, zar ne? Pa jasno, evanđelje je talent, temeljni talent života koji je darovan svim naraštajima. I pitanje kako ga tko iščitava. Franjoj i Klara su našli način jednog, kaže se, doslovnog iščitavanja evanđelja, ali to doslovno ne treba shvatiti ono od riječi do riječi, nego ono kako je Isus to evanđelje izrekao. Dakle, Isus je to evanđelje izrekao kao dar e, koji nadvisuje svaki drugi mogući dar u čovjeku životu. Čovjek koji iskusi koju radost nosi evanđelski život, evanđelje, pa njemu ne trebaju ove druge sporedne radosti. Odricat se, ne znam, nogometa, cigareta, e, ne znam, Televizija. bilo čega. Bilu, to, to, je, to je toliko malo u odnosu na puninu ovog što evanđelje pruža da, naravno, ima i to svoje značenje. Dakle, da pokažemo do čega nam je stalo, a što zapravo nosimo kao jedno breme koje nam vre, o, vrijeme nameće ovako nekakvoj inerciji. Mm -hmm. Svi, pa i mi. Onda ono temeljno pitanje koje se često pojavljaju prije korizme, kako si odrediti pokoru? Jako često smo zapravo mi skloni reći, odreću se nečega, a kad prođe tih 40 dana, dođe uskrs, udri brigu na veselje uh -huh. i čak i naši bližnji postave pitanje pa dobro, koja je korist i smisao bila svega toga, ako sada ponavljaš ono što si prije radio na taj način iz bilo kojeg područja. Kako ostati u tom trajno? Ja često isto uh, sam čuo kako je korisma posvećeno vrijeme. Znači vrijeme koje nam daje priliku uh -huh. da, da zablistamo, da napravimo nešto lijepo, da rigrlimo nešto novo a ne da uh, odbacujući to zapravo na kraju se opet vratimo na, na staro. Ja ne bih potcijenjivao nečiju volju da 40 dana nešto izbjegava, mm -hmm. nešto nećeg se odriđa. Ne? Dakle, to, to, to, to je nešto što ima svoju vrijednost, ali to je oaza. Mm -hmm a život ne bi smio biti pustinja, da tako kažem. Jel? Dakle, po mom svaćanju korizma je vrijeme u kojem bismo trebali naučiti biti dobri prema sebi i prema drugima. Apsolutno. Mislim da, jako lijepo se, uh, ono što bi mi trebali kroz korizmu raditi, može kroz uh, liturgijska čitanja, osobito nedeljna liturgijska čitanja, kako započinje ova korizma? Duh potaknu Isusa u pustinju, nagna Isusa u pustinju. Znači, kršćanin je na neki način, na početku korizme pozvan povući se. I otvoriti se. Tako je. Povući se i suočiti se sa sobom. Mm -hmm. To su ova moja mjesta. To su mjesta mojih padova, mojih slabosti, mojih grijeha. To je ono gdje ja trebam početi raditi. Znači, pustinja je e, znači, ne pustoš u onom smislu, jer ni štavila, to u, krš u kršćanstvu ne možemo ni govoriti, nego pustinja je povlašteno mjesto, biblijski gledano povlašteno mjesto susreta s Bogom. Od Izraelaca koji su 40. godina hodili kroz pustinju, Isus, znači, e, ali tu pustinja ima taj smisao povući se u svoju pustinju. I to je mjesto povlaštenog susjeta čovjeka i Boga, ali i povlašteno mjesto susreta sa zlom, koje čovjek sa sobom nosi. Isus je bio bez grijeha, jasno, ali i slika zla, e, džavla koji ga kuša u pustinji, je susret sa zlom u pustinji, ali i susret sa sobom. I to da čovjek može vidjeti, aha, to je mjesto gdje ja griježem. To je mjesto mojih padova. To je mjesto mojih slabosti. Idemo raditi na tome. Nekak koja korizma sada bude rad na tome? Jesam li o čemu ovisan? Da li se nešto uvuklo, a da nisam ni znao, ni primijetio kod mene? Da li recimo ono što bi mogli reći da je problem broj jedan mnogih, a to je ogovaranje? Da li sam postao osoba koja neprestano ogovara? Znači, to je vrijeme idem se povući u sebe, u svoju nutrinu, i vidjeti, susresti se i sa dobrom u sebi, i sa svojom neizmjernom veličinom i vrijednošću koja mi je dana, ali i sa onim gdje griješem, gdje sam zao. A onda možemo ići i korak dalje. Pa možemo gledati, sad smo pozvani rasti, u uh, dakle, naći to u sebi, uočiti. zatim smo pozvani rasti u ljubavi prema Bogu. Jer svako odricanje pokora mora nužno voditi rastu ljubavi prema Bogu a onda dolaze Isusove dvije zapovjedi. Dakle, ljubi bi Boga i bližnjega svoga, ovako ukratko rečeno. Znači, poznan sam da to sve što radim sad pretočim i u konkretnu ljubav prema čovjeku, prema bratu koji je u potrebi. I to ne smije stati za uskrs. Apsolutno. Da. Dok slušam ovo što Fradanijel sada govori, dolazi mi na u, u, u, stih kad se budemo gledali oči u oči. U pustinji se gledamo oči u oči, ništa ne stoji između nas. Gledajući oči oči, točno znam tko sam. Dok se skrivam iza nekih obaveza, mm -hmm. poslova, e, uvjetovanosti, uspoređivanja, totle sam dobar. Ali kad se gledam oči u oči... Iz ne možemo pobjeći. Onda, ha? stalno sam mm -hmm. pred ta dva oka. Ali ako gledate Franjin primjer, Franju svako malo, pa negdje kidne, da tako kažem, mm -hmm. pobjegne u nekakvu pustoš. Ako ste bili u Italiji, ako ste vidjeli stano ta mjesta, vjerujem da jeste, mnogo uh, je se Franju povlačio, nema tu što puno nego on sam. I ima, i I to su takva mjesta koja su sada, možemo reći, još i kultivirana. Da, da. A možete misliti kako je to bilo u Franjino vrijeme. Potpuno nedostupna mjesta. Evo i za vas, poštovani slušatelji, prilika da promislite ome o čemu smo do sad govorili uz jedan kratki glazbeni predah. Jisuse moj, sebe si sama predal. Isus moj, na križu si završio. U ranama krvi uobliven, postavljen od svih zaboravljen. moj. 7-E-C-G See you. Poštovani slušatelji, dalje ste u emisiji Poziv u svijetu, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, u kojoj danas u goste smo pozvali Frad Daniela Pataftu i brata Stjepana Lice, kojima razgovaramo o pokori u Franjevačkom svjetovnom redu. Na početcima Franjevaštva i danas i u ovom prvom dijelu mogli smo zapravo čuti nekoliko vrlo konkretnih podataka koji su zapravo bilježili te prve dane u 12. i 13. stoljeću i vidjeli smo zapravo gdje je Svjeti Franjo imao najveću inspiraciju. A sad kad idemo korak dalje i kad se a, zapravo pokušamo usporediti s onim što danas imamo, onda se često nameće pitanje zašto je suvremeni svijet na neki način marginalizirao pokoru. Jer se stječe dojam da ona zapravo uopće više nije bitna, da, da je ni ovaj period a, posvećenog vremena korizme nije potreban, da nije potrebno da zastanemo, da nije potrebno da odemo u pustinju. Kao da se namjerno želi obezvrijediti ova posebna vremena koja su preduvjet da bi se iskusila zapravo onda radost, plagna na koji dolaze. Pa evo, ja bih rekao da postoje dva problema. Prvi problem je što govorit o pokori u vremenu koje je obilježeno u prvom rijedu materializmom je ljudima jako strano. A s druge strane postoji i nešto što je možda još perfidno, vrlo perfidno a to je da se onda pokoru želi izbanalizirati što možemo svjedoći svake godine redovito na početku korizme kada se kroz medije, eto najčešće kroz neka poznata lica, pokazuje, evo, odreći ću se ovog, odreći ću se onog i više kao da se onda želi pokazati pokoru kao neko svoje vlastitoj dostignuće. Znači ja sam sebi dokazujem da ja nešto mogu. A pokora je puno više od toga i svaka vrsta odricanja je puno više od toga. Rekao vraćam se opet na ono, živimo u svijetu koji je, nažalost, usmjeren prema materijalno. Ne, ne, ne želim ja reći materijalno loše, požemili se od mm -hmm. Boga je stvoreno i materijalni svijet je dan nama na korištenje. Ali, ovaj, ali materializam suvremenog čovjeka, gdje je sve usmjereno ka stjecanju, imati, dobiti, postići, jednostavno nešto kao što je pokora isključuje iz jedne sfere uopće razmišljanja a kamoli prakticiranje. Mm -hmm. Mislim da je to velika opasnost suvremenog svijeta koji gubi osjećaj za odricanje, a s druge strane na jedan perfidan način opet se i banalizira pokora svodeći se tako evo na neko dokazivanje ja mogu sebi nešto dokazati. Što opet vodi sebe ljubiju, baš to je to, to je ono suprotno od onoga što bihreba. Upravo krebalo. to. Recimo, mi živimo u vremenu kada je potrošnja kriterij, pravilno. Mm -hmm. A post i pokora je nešto suprotno tome, dakle Proto. to je atak na temelje našeg društva, da tako kažem, s jedne mm. strane, a s druge strane, ako čovjek uđe u istinu, u pravo značenje posta i pokore, onda dolazi u priliku da se susretne sam sa sobom, mm. sa svojim Bogom, naravno. A ovo društvo pokušava sve ujednačiti, dakle učiniti mm. bezličnim. A post i pokora upravo Čine čovjeka da bude nalik sebi, dakle nalik onakvom sebi kako ga je Bog poželio, kako ga je poslao da, da uzraste, da tako kažem. Zato imamo svjetle primjere o kojima i danas govorimo, koji nas uvijek vrate nazad, da tako kažemo, sebi u pustinju, da zapravo shvatimo kolike prilike i propuštamo. Pogotovo kada gledamo i e, recimo pravilo Svete Klare koje je napisano prije toliko godina i danas je životno, Stjepane, zar ne? Kad, kad gledamo... to, to, to pravilo je za mene jedno čudo. E, ja sam ga svoje dobno stjecajem okolnosti počeo čitati od onda mu se stalno vraćam. To je za mene jedno stvarno istinsko čudo, čudo ljubavi, čudo vjere, čudo bliskosti. Dakle, Sveta Klara e, određuje vrlo tvrdu pokoru, dakle, one osnovne kategorije vrlo tvrdo određuje i na sebi ih redovito primjenjuje. I čak se prepirala sa Svetim Franjom da. često oko toga. Ne? Da, Sveti Franjo je, koji je bio poznat isto po tome da je se, prema sebi bio grub, nije mogao razumijeti kako ona može biti grublja prema sebi, da. nego što je on prema sebi. Ali ona, kada su njene susestre u pitanju, od nji, ona od njih traži da šute u samostanu. Ali, ako imaju nešto lijepo reći, neka svakako kažu. Ako je neka sestra bolesna, nek se potrude razonoditi je. Ako sestra izlazi iz samostana u svijet, pozoravaju da se ponaša tako da riječ je tako upisana u pravilu, saziđuje one koji ju gledaju. A kad se vraća u samostan, da ne donosi glasine iz svijeta. Dakle, da posti kako se to danas običava reći, od loših riječi, od suvišnih riječi. Slično je i sa hranom, slično je sa odjećom, sa obućom. Stalno tu ovaj, na taj način, ona se obraća svojim sestrama. A ima jedna krasna rečenica, kojima ona opominje. Opominjem pak i potičem, kaže ona, u gospodinu Isusu Kristu da se sestre čuvaju svake oholosti, isprazne slave, zavisti, pohlepe, brige i skrbi za ovaj svijet, ogovaranja i mrmljanja, nesloge i dijeljenja. I neka se brinu da uvijek sačuvaju jedinstvo, međusobne ljubavi koja je vez savršenstva. Dakle, tu je, po mom mišljenju, onaj pravi duh pokore, pravi duh korizme e, u oporuci pod oporu oporuka jedna od zadnjih rečenica je, e, ona govori sestrama, ljubite uvijek svoje duše i duše svih svojih sestara i vodite uvijek brigu da održite što ste gospodinu obećale. Mm -hmm. Kad bismo se mi kroz korizmu odgojili da ljubimo svoje duše i duše onih s kojima živimo. Što ćemo više, jel? Ja? Mislim, ako smo to naučili u 40 dana, to, to, to će biti kruh naš svakdašnji svih ostalih 320 i toliko dana. Da, da zato je to takva povlaštena vremena. Znači, vremena koje bi trebali intenzivno raditi na sebi, intenzivno znači, ali ne stat. Znači, s uskrasom ne prestaje to, nego ajmo reći, postavili smo neke temelje, ajmo sada dalje. Kroz Progledali cijelu godinu. Smo. To je to, upravo to. Našli smo, idemo, našli smo put, idemo sada, idemo kroz cijelu godinu. Iz pustinje se zapravo ne smijemo vratiti isti. Ne, da. nikako. I to je onda s, s, hod stepenicama. Ove godine smo uspjeli ovoliko. Sredeće ovoliko. Onda ćemo malo posrnuti. Onda opet idemo uspinjati se koliko god moguće sve uzim, užim i užim stazama. To Na je to, to je. da su upući Franjo i Flavno. Jer ja to je fantastično. Recimo kad gledamo rano kršćanstvo. Kako je ono govorilo o kršćanstvu Kao put put znači da idemo prema jednom smjeru, da se prema nečemu krećemo. A kome? Pa Bogu koji mi dolazi u susret. Bog je taj koji ide meni u susret. Samo je na meni da sad nađem put i da ga prepoznam. A znamo gdje je put. Idemo se vratiti evanđelju. Stjepane, kada ste vi rekli taj odnos Franje i Klare oko pokore, ja sam našao jedan jako zanimljiv citat već pred samo smrt kada je Franjo rekao, raduj se brate tijelo i oprosti mi jer, sad, jer rado izvršavam što ti je drago, žurim se da rado priskočim u pomoć tvojim bolnim uzdisajima. On je već toliko osjećao da je izmorio to svoje tijelo i zbog bolesti koje, koje je imao već pred samih kraja, ali i kroz cijeli taj hod, njegov zapravo cijeli život kao da je bio pustinja on se uvijek od, sve više uvijek traža nešto čega se još može odreći tako da uh, otvori što više prostora uh, susretu s Isusom i susretu sa braćom ljudima. Uh, on uh, je bio čovjek koji nije susretao gubavce, saracene, razbojnike. On je bio čovjek koji je susretao braću i sestre. To su za njega bili braća i sestre. Mi bi rekli to su ljudi koje treba izbjegavati. Franjo je... Uh, bio toliko zagledan u Isusa da nije mogao ni, ni kraj koga proći, a da u njemu ne prepozna da ga se taj čovjek tiče. Da, jer se tiče Isusa. Hmm. Tako da je, e, je Franjo i Klara su za mene tako jedno e, čudo koje bi toliko trebalo istraživati iz početka, ili ne toliko istraživati, e, ući u njihov duh ili dopustiti da njihov duh uđe u nas da nas pročisti, provjetri nam duše, pameti, ako i pameti treba provjetiti. Pa <laughs> ponekad i treba. <laughs> Daniele, kada se da. susrećete sa uh, vjernicima i kada vas u korizmi ili kad se možda pohvale da, da im dobro korizme, da se uspijevaju super odricat, da su jako sretni, kako zapravo ta komunikacija s njima izgleda, traži oni vas savjet ponekad Evo, odlučio sam da ću raditi ovu pokoru. jel to u redu? Je to pa, uglavnom dobar ne, put? Takve stvari uglavnom traže, tražene. Nego obično se dogodi negdje, tako na polovici korizme, da ljudi malo posustanu. Mm -hmm. A onda pitaju što ću sad? Ne znam. Odrekao sam se ovog ili odrekla sam se ovog, a sad sam pao ili pala. Pa, kaže, idemo ništa, očemo. ostaćemo ležati? Nećemo. Ustaćemo, idemo dalje. Pa zna Bog koliko mi možemo. Idemo. Da. Pa smo dignimo se, idemo. To Bog naše slabosti, bolje nego mi sami. I idemo dalje. To je najčešće ono što se s ljudi ovako, više s takvim stvarima dođu, nego eh, odrekao sam se ovog ili ono pa je li to dobro ili nije, nego, eto, posrnuli smo, pa sad se pitaju kako ćemo dalje. <laughs> a on, dobro, a idemo. A unutar vaše zajednice uh -huh. na kaptolu, vidite li vi među svojom subraćom, možete li prepoznati da se netko nečega odrekao i... A, da zapravo vidite na njemu neku promjenu u tom periodu. Pa to se svakako može primijetiti. Mm -hmm. To se svakako može primijetiti. Pazite, i naš život je daleko od onog smirenog života kako bi mnogi mislili, jer ima puno svojih obveza i ovo to što smo i mi dosta i pastoralno aktivni, tako da čovjek ne može u mnogim stvarima onoliko koliko bi htio, ali primijeti se, primijeti se da svako korizmi možda intenzivnije radi na sebi. Mm -hmm. Pogotovo, šta se, je li se tko čega odrekao, ja to osobno niti ne pitam, da. niti želim pitati, možda će netko reći, ali nisam ču baš da je netko govorio o tome, nikako više to stavljeno na savijs pojedinca. Na savijs pojedinca jer kao pojedinac ja moram rastu u odnosu s Bogom. A onda to odražavati u zajednici u kojoj živim. I mogu reći da u našoj zajednici iz obzira na korizmo, neki bi mislili da je to nekako teško mrtvilo. Nije. Ja sam, mogu reći da sam jako zadovoljan da se jako lijepo i puno znamo nasmijati. <laughs> Onda je to... to do... Do... Postite od stumlje. Upravo to. Da, jer nije smisao pokore, dakle, nikakvog odricanja je pokore da imam nekako izduženo, umrtljeno lice bez ikakvog trunka osjećaja. Da pa će, mislim da upravo tako odricanje koje vodi krastu u ljubavi prema Bogu Sada se može manifestirati u konkretnom krugu ljudi s kojima živim, hmm. kojima sam okružen. Da se nasmijemo, da se opustimo, da jedni druge prihvaćamo i da mnoge stvari koje mi možda smetaju kod ovog i kod onoga, sad nastoim na drasti, ali naravno u svjetlu Kristove riječi. Da je moj brat takav koji je kakav je, možda meni nešto smeta kod njega, ali... Mislim da se može toga naći i kod mene. <laughs> <No>. <laughs> Tako da ovaj, idemo, nad, idemo s tim prihvaćanjem u toj našoj različitosti, ali prihvaćam ga jer je moj brat, ovo što je reko Stjepan sad ja susrećen kao brat. Naravno zajednica je kao i red, poznaje vremena koja su vremena posta i pokore jer ovaj nije to više ko nekada. Nekada je to bilo strogo možemo reći koncilom je to došlo do jedne velike promjene koja je taj naglasak sa komunija koji je vlada gdje smo bili svi po i špagi da tako kažem, sad prebacila možda više na individualnu razinu, na razinu pojedinca, dakle možemo reći da je koncil rasteretio zajednicu ali je više dao prostora pojedincu da on može sam na sebi raditi, ali naravno uvijek se poštuju zajednici, korizmeni petki i takve stvari. Prije novog glazbenog predaha a, idemo na prvo pravilo Svetoga franje, jedna rečenica koja će nam se danas činiti dosta teška. A, sva braća neka poste od blagdana svih svetih do Božića i od bogojavljanja kada je naš gospodin Isus Krist započeo post skroz do Uskrsa. Pa ja mislim da to ipak je malo različito. Ja se sjećam, kad sam bio djete, nije to bilo 13. stoljeće, to je bilo 20. <laughs> stoljeće, e, mi smo jeli meso nedjeljom. I nama ne jesti meso recimo mm -hmm. petkom je, se podrazumijeva. Mm -hmm. Nije ga bilo. Sada ovaj meso jedemo skoro svaki dan, jel? I sada ne jest meso, petkom, <laughs> Bogu hvala da postoji petak no. kad ne me jedeš ovo je, meso. <laughs> je, ovo je jedna vrlo, vrlo bitna stvar koju je Stjepan uočio. E, recimo, kad gledate ne samo Franju, nego i druge redovnička prava, druga redovnička prava, onda možete vidjeti da je jako puno e, prostora posvećeno postu, jako puno post, e, prostora, ali tu postoji, možemo reći, jedna tako socioekonomska jedan socioekonomski faktor, uh, naime, možda je manje poznato zašto je, recimo, riba uvedena petkom. Riba nikad u to vrijeme nije imala nešto, nije bilo posebno na vrijednosti. Čak je pa, uh, inicijativom papa je uvedena riba petkom da bi se pomoglo one ribare koji su toga živjeli. Mm -hmm. Recimo tako. Zatim, ovaj, mogućnosti kupovanja, nabavke, uh, ishrana, koje neke stvari, ovo što kaže Stjepan, nama je meso danas normalno svaki dan ga simamo, neka nije bilo. Dakle, imalo je to jednu svoju ekonomsku razinu, znači da na neki način malo rasterećivala samostan i samostanska dobra. Mm. I ovaj, nisu sve zajednice si mogle priuštiti da žive jednako dobro. Tako da, da. <laughs> dakle, ima je tu i to, uh, tu svoju socioekonomsku razinu i ovaj, tako da se na takav način rasterećivalo zajednicu koja je morala cijelo vrijeme misliti kako prehraniti tolike fratre ili toliku braću. Da, istina. I kako se na neki način ne opustiti u pretjeranim e, gozbama, jer, jer se može i vegetarijanski jest. E, pa oh, i od... Yeah. <laughs> yeah. Da, da, istina. Yeah. Yeah. Toliko za ovaj drugi dio, jedan kratki glazbeni predah, i onda smo ponovno natrag <clears throat> koji mi i poziv u svijetu. Poštovani slušatelji, evo nas i u trećem dijelu emisije Poziv u svijetu, emisije o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas su nam u gostima Fredanijel Patafta i brat Stjepan Lice, a razgovaramo o pokori na početcima franjevaštva i danas. I sad u ovom trećem dijelu možda smo malo govorili o plodovima pokore. A kako ih prepoznati, naravno da kad gledamo i čitamo životopis Svete Franje i Svetog, Svetog Klare i Svete, Svetog Franje, vidimo i stranice u stranicu čudesa, iskustva svih koji su to promatrali, ali kad gledamo o našu svakodnevicu, vidjeli se plodovi dovoljno i u našim životima i u životima naših zajednica. i Što, što bismo tu još možda trebali napraviti u ovo malo vremena što nam je ostalo Evo do kraja ove korizme? Pa, uvijek postoji ono vrijeme rada i ono vrijeme sabiranja, je li neki način kad rezimiramo što smo napravili, što nismo. E, mislim da nikad nije kasno. Pa i na kraju korizme mislim da čovjek uvijek može naći nešto na čemu može raditi. Dakle, nije korizma samo vrijeme koje evo, sad će ovo vrijeme raditi, a onda poslije preko godine, ne. Dakle, e, plodovi se poznaju kroz cijelu godinu kroz cijelo vrijeme, kroz cijeli naš život. Dakle, mislim da čovjek treba u prvom redu e, svoje plodove donositi tako u odnosu prema drugome. Mi nužno moramo rasti u odnosu prema Bogu, ali mi nužno moramo svoju ljubav, cijeli svoj rast u odnosu prema Bogu, pretočiti u ono što činimo prema bližnjemu. I tu se vide svi naši plodovi. A to je, mislim, veliki izazov za cijelu našu suvremenu kulturu mentalitet i ovo možemo reći ideološka strujenja s kojima se suočavamo. Ako bi tako počeli živjeti onda ćemo uvelike ugroziti jedne, jednu nezdravu kulturu, ali to je put kršćanstva. Osloboditi čovjeka. Čovjek, e, Isus je došao da oslobodi čovjeka. Mi imamo možda, mi smo danas relativno slobodni ljudi, ali mi nemamo pojma kako je čovjek prije Isusa bio i živi u kakvim strahovima, neznanjima i neslobodama. Gledajmo kako je danas. Isus je došao osloboditi čovjeka. Oslobodi čovjeka od strahova, od navezanosti. Došao je da čovjek bude slobodu, da ima slobodu da bude dakle, čovjek koji će imati čovjek obnovljen na sliku Božju. I to je cijeli smisao Isus ovog dolaska. Ali, taj čovjek nužno mora rasti prema svome bližnjemu. I u odricanju. U odricanju. Ali već kad sam u kontaktu s nekim to me odvodi na neko odricanje. Naša komunikacija. A danas možemo reći u vremenu gdje vada velika kriza komunikacije ili je s jedne strane velika kriza komunikacije ili je prevelika inflacija riječi. Da se razumijemo. Ali ovaj, ja u kontaktu s drugim moram nužno nekim starih sa odreći. To ne znači da ja omanjujem svoju vrijednost. Ali. U, Ljubav na neki način traži i odricanje. Tako je pričanje, tako je pitanje iz braku. Zašto se mnogi brakovi raspadaju? Pa gdje je odricanje? Gdje je odricanje? Gdje je rastu ljubavi? Ako nema ljubavi, kako odricanje dolazi? Ostaje samo sebe ljublje. Kraj njegoizam. To je problem. Ja, smisao posta pokore jest da, da neki način odemo neku svoju pustinju i da prepoznamo od kosmo, ali ne da se odmaknemo od svijeta, nego da imamo, da snaž, imamo više snage kad ulazimo u svijet, da, da možemo čovjeku onome ko, s kojim živimo prići bliže, da možemo istinu dijeliti s njim život, da možemo dijeliti život s onim s kojim možda rađa i ne bismo, jel, kojeg bismo rađe zaobišli, da ga ne zaobičemo. Da one koje volimo istinu volimo, da ih volimo onako, onom ljubavlju koja im je potrebna, ne ono koju smo mi sebi nacrtali da bi trebalo dati. Ono što je njima potrebno. Apsolutno, to je. Da. Gledamo Isusa primjer. Isus se povlači u osobnu molitvu, povlači se od ljudi, ali on ne bježi od ljudi. On se uvijek nakon molitve vraća među ljude. Franjo isto. Na istom tragu. Odlazi, povlači se, muči se sam sa sobom, ali opet ide među ljude. Franjevci, možemo reći od svojih početaka pa do danas, ne grade svoje samostane izvan naseljad, što dalje ljudi ne pače, prvi koji grade, naravno i drugi prosječki redovi, ali prvi koji grade među ljudima, sa ljudima. Franjo, plaće zbog toga što ljubav nije ljubljena, ali ne dopušta da ga shrva ta njegova bol, tuga, nego on ide da ljubav bude ljubljena, on utroši svoj život u to da ljubav bude ljubljena, da potakne druge, da osjete u tome ljepotu, da se prepoznaje da je to smisao. Njih, nego da oni osjete da ljubiti to ne znači gubiti, nego upravo ispuniti svoju svrhu, svoje poslanje životno. Često mi zapravo vidimo da je onda lakše odreći se nečega u smislu hrane, pića, nego prigrliti drugoga. To je uvijek tako. To uvijek tako. Dakle, mi možemo popisati što smo sve napravili u korizmima korizmu, da se nismo ni malo pomakli prema drugom, da nismo prošli jedan pokraj drugoga, a da, se, da, da smo prošli jedan pokraj da se nismo sjetili nasmiješiti. Ili kako je to jedan moj prijatelj redovnički naš subrat, običavao reći, pitaju ga ljudi kako si, a on kaže loše, uvijek je odgovarao s loše. I često su mu rekli ovaj, baš dobro htio sam te nešto pitati onda, ovaj onda nastavio ovaj, uopće ne slušaju, ne? Dakle da slušamo jedni druge, da sjetimo potrebe jedni drugih. da nam je stalo jedni do drugih, tu negdje Uskrs počinje. Eto poštovani slušatelji Zlatnih savjeta kako još ove, ove zadnje dane prije Uskrsa iskoristi, tu istinu svaki trenutak i čak i ako ste obeshrabreni i ako ste uh, se odvažili na put pa ste posustali, ja vjerujem da vam je ova misija na neki način poticaj. Uh, pred sami kraj uh, još jako puno zanimljivih crtica možemo pronaći u životu uh, Franje i Klare. Recimo da se sveti Franjo su od hrane i pića zbog uspomene na gospodinovu muku. Pozor je brio nad mrtljenjem tijela, da bi Kristov križ što ga je u srcu nosio iznutra također nosio izvana na tijelu. To su zaista bila obilježje jednog mistika. Apsolutno. Evo ja bih se zadržao na ome što je Stjepan spomenuo, onaj prikaz Franje koji plaće jer ljubav nije ljubljena i Franje sa ranama. Mislim da su ta dva momenta koji su jako česti motivi našeg Franjevačkog slikarstva ovaj, pokazuju upravo koliko je Asiški svetac se uspio subličiti Kristu. Plakati što ljubav nije ljubljena može samo netko koji je to osjetio. A to je onaj koji se su obličio Kristu. I toliko duboko i toliko blisko da je mogao osjetiti koliko je ta ljubav koja je na sebe preuzela ljudsko tijelo, podnijela ljudsku muku, podnijela smrt na križu, uskrsnula sve radi čovjeka i dalje prezrena u svijetu. To je mogao samo netko koji se toliko približio Kristu. S druge strane, tu bol, tu muku, Franjo je na posljedku, dobio, možemo reći, kroz svoje stigme, odnosno svoje rane kristove na svome tijelu. Znači, zato možemo stvarno pravom reći da je on bio alter kristus, drugi krist. Jer stvarno ne, ne mogu naći nekoga ko se toliko duboko približio, ko je toliko duboko se suobličio, bolje rečeno, Isusu kristu i svemu onome što je Isus činio, kao što je to spranjio Asiški. Stjepane, možemo li se na samom kraju vratiti na pravilo Estre Klare i, i, i vidjeti zapravo još možda neku suvremenu poruku iz 13. stoljeća koja nam a, može posebno u ovo vrijeme biti još dodatni poticaj da se trgnemo i da jednostavno otvorimo oči i da možda još dublje uđemo u tu našu pustinju. Pa, ti to pravilo bilo i to nije lijedno, lako. To <laughs> nije bilo bi ovaj, vrijedno stvarno ovaj, meditirati to pravilo jer ono ovaj, eh, na jedan istina klasični jezik jezik svoga vremena naravno govori o svim redovitim eh, stvarima s kojima se mi susrećemo, ne samo oni koji žive u samostanu, nego i mi koji živimo u svijetu. Kako eh, pročistiti svoje odnose, kako biti ovaj u odnosu prema Bogu i kako biti u odnosu prema ljudima. Ovdje, recimo, e, na poseban način ona tumači sestrama kako da se odnose prema onima koji su, koje su im povjerene. Dakle, da one ne budu iznad njih, nego da im u istinu budu sestre. E, I kaže e, sestra, e, sveta Klara, gospodin često otkriva manje mu ono što je bolje. Dakle, to što je netko iznad, to ne znači da e, je njegova riječ ona mjerodavna. On je poznan slušati e, one isp, ispod sebe, sačuvati jedinstvo uzajemne ljubavi i mira. E, na to poziva e, sveta Klara svoje sestre. Tako da tu imamo cijelo vrijeme e, te pažljive... E, potica je kako da ovaj, sestre nađu jednu jednodušnost koja je u, pogotovo u za vrijeme života svete Klare, e, oblikovala e, život onoga grada i onoga prostora. E, imamo i one e, povijesne zgode ili legende o Saracenima, što uh -huh. god bilo. Ali to ovaj, nam govori o tome da su oni bila jedna prisutna, prepoznatljiva snaga u tom vremenu, u tom prostoru. Dakle, oni su doživljavali, dakle, nije to bila jedna izdvojena žena, grupa žena koji su odustale od života. To su bile žene koji su živjele puni život. Živa zajednica. Živa zajednica. Eto, toliko uh, za... Ovaj, za ovu ovaj jako važnu temu, o kojoj se možda i ne govori toliko, a vjerujem da će obit potice da onda i u idućim emisijama i da ovo još vrijeme do uskrsa zaista se progovori, pogotovo toj duhovnosti e, Svete Klara i Svetoga Franja. Ja ću za sam kraj još jedan kratki citat. Život je za Klaru bio tvrda škola pokore, ali u toj školi ona je dozrijevala u poimanju koje je sve bliže Franjinome. Pokora ne treba sam priskrbljivati, Dostatno je suočiti se s njima siromašna srca koje se ne brine za sebe, nego zna supatiti zajedno s raspetim i zajedno s onim koji je u potrebi. Pa eto, potisaj za sve nas na samom kraju da prepoznamo one su u potrebi oko nas i da se njima posvetimo u ovom vremenu do uskrsa. Vama se od srca zahvaljujem što ste izdvojili svoje vrijeme i posvetili se slušateljima da bi s njima podijelili svoje iskustva i razmišljanja o pokori. Mi se zahvaljujemo vama za vaše vrijeme. <laughs> Hvala lijepo. Hvala vam i miri dobro do iduće emisije za točno mjesec dana u isto vrijeme u emisiji Poziv u svijetu. Do slušanja.